Підійшло ще кілька селищанських, оглядали пляму, слід від зниклої охоронної таблиці. Семко Дайника подав думку, що треба міліціонера викликати, щоб вівчарку привів та пустив її по сліду. Там у них собаки-шукачі здорово намуштровані, будь який слід візьмуть. Цього сліду ніяка собака не візьме, кинула вірунька сердито і поспішила до автобуса, що саме підійшов. Ніби не що й не сталось, а навіть і на роботі чомусь вірунці було марудно. Одразу після зміни вирішила зайти до Лободи, собор у його ж підпорядкуванні. Над ним – Володька, начальство. Начальство було в бадьорому робочому настрої. Синя блуза-спецівка просто поверх майки, бо жарко. Хто не знав би в лице господаря кабінету, міг подумати, що перед ним заводський інженер-металург – один із відвідувачів, що забіг просто з цеху в кабінет і, чекаючи свого керівного друга, вільно сів посидіти за його столом. Вікно відчинено, і за ним видно закорену сажаю акаційку, харлявий газончик, а трохи далі чорносіру, столітньою курявою вкриту браму заводську. Пилюки в кабінеті явно не бояться. Порохня шаром лежить на поскручуваних у труби якихось плакатах чи діаграмах, що валяються на масивному сейфі. Помітно пилюку й на чавунній статуетці титана, прилаштованій на письмовому столі. Заводський гуркіт у вікно долинає але на нього в кабінеті не зважають. До цього звичні. Ви сподівались зустріти за цим столом закорузлого чинушу? Мов би, повинно було казати все тут відвідувачеві. Жовчного бюрократа, що відгородив світ роботи і за паперами світу Божого не бачить. А я ось який. Висунули, той сиджу. З цеху прийшов, а скажуть, той знову цех вернусь. Мене цим не злякаєш. За канцелярський стілець не тримаюсь. Нічого зайвого на столі, календар, пластмасове письмове приладдя та чорна, заводського литва статуетка, точнісінька копія того титана, що в парку на високому п'єдесталі десь аж під небом стоїть, простерши руку над заводами. Тут на столі присутність титана не випадкова. Серед купи паперів цей карликово інтимний, змалілий титан, як знак того, що в кабінети повсякчас пам'ятають про нього. Кажи Віропилипівно, з чим прийшла? Лобода сидить з боку стола звично, невимушено, нога на ногу. Цієї ночі почала вона й усіклась, бо очі його завжди трохи шельмуваті, змигнули розсіяним сміхом, стремлювши в бік. Їй нами іздалось, що Володці вже все відомо. «Слухаю, слухаю тебе». Таблицю вночі знято з собору. «Ах, Вірунько, я думав, у тебе щось виробниче, невідкладне». Мовив з розчарованістю в голосі, хоча шальмуватість з очей не зникла. А ти знайшла з чим. Повір, не один собор у мене на плечах. Дозволь спершу ось із товаришем з області докінчити. Але товариш, що скромно сидів під стіною, сухорлявий чоловік у темній сорочці з кроваткою, стримано зауважив, що він почекає, що йому буде навіть цікаво. Булькаті стереоскопічні очі володчені, знов змигнули. Невловно змигнули, але він і на знаки не давався, що хотів би уникнути розмови на цю тему. Навпаки, по-дружньому мовив до Вірунки. «Ну, кажи, що там?» Вона коротко переповіла, закінчившись нервовано. «Самоправство якесь. Нікого не питаючись, наче і влади нема». Лобода глянув на товариша з області усміхнено, ніби вибачаючись за Вірунченню неоковирність. «Що з нею, мовляв, візьмеш?» Рядова виробничниця, січино простець. Влада, віропилипівно є, сказав їй наставницький. До того ж дуже конкретна. Ось ми з тобою якраз і маємо честь її представляти. Ти мені баки не забивай, хотілося крикнути Баглайці. Я краще тебе знаю, що влада є, і що мене не для пустомолодства в міськраду селищами послано. А ось ти чогось крутиш. Хіба не бачу тебе, крутія? Та я ж тебе наскрізь бачу. Не для того я прийшла, щоб ти мені лексій читав, сказала з серцем. А як по суті, то беззаконніш, інакше не назовеш. Ша, не кипи, Вірунько, ми з тобою свої люди. Завжди дійтимо згоди. Гріх на кума так нападати. Як би знала, ні за що кумом би не взяла. Не гарячкуй, будь ласка. Краще скажи, чи добре готуєш своєму Іванові зустріченим? І це було сказано знову з усмішкою до товариша під стіною, щоб виказати перед ним свою обізнаність навіть у родинних справах заводчан. Помітивши зацікавлення присутнього, Лобода пояснив йому, що чоловік цієї ось Віри Пеліпівни якраз і є той відомий сталевар Іван Баглай, що зараз у Пхілаї плавки дає. Скоро вибуде строк, має от-от повернутись. Вірончиного погляду не уникло, як пояснюючи це товаришеві, Лобода водночас і вивчав його. Кортіло видно Генієві наперед вгадати, як той поведеться в питанні про собор, щоб і собі відповідно підкоригувати паруси. Але товариш, слухаючи Лободу, був непроникний. Тільки коли цей перебалакав, сказав йому стримано. «А з цією таблицею вам таки слід розібратись. Факт справді дивний». Просковзнуло повз нашу увагу винуваті Павле Антоновичу, Поспішив покаятись Слобода за цей свій промах у роботі, і була в голосі непідробна щирість. А Вірунка тим часом зірким своїм оком примітила в кабінеті ще одну річ. У кутку із-за сейфа ріжечком виглядало щось далеко засунуте, якимось плакатом прикрите. «Щось дуже схоже на таблицю чавунну». «А що то?» – запитала вона, і одним махом зірвавши з таблиці плакат, вилетіла з кабінету, зі злістю вдаривши дверима. Невдовзі після цього вона вже сиділа в приймальні секретаря обкому. Розділ дев'ятий За Чіплянку цього дня ніби геці покусали. Багато було злих. Наче в душу тобі наплювали, сказав Федір-прокатник. Ну, зловив би я тих злодіюк. Як на те, в нього ще й кама того дня зіпсувалась. І з жінкою за ніщо посварився. Інші теж ходили дражливі, прихнюплені. Мабуть, якби заявився сьогодні лобота-висуванець на веселій із своїм нержавіючим оптимізмом та свіженькими анекдотами, то навряд чи став би хто слухати його вірменське радіо. І вже напевне, що ніхто зараз не сів з ним забивати козла. Маєш охоту – сідай і сам із собою грай. Несподівано з'явилась на обрії кочівна бригада реставраторів, що ставила свого часу сміховидне оцерештування, яким так ніхто, крім далеке, і не скористався. Тижні два тоді товклися тут, з собору зробили собі ніч ліжку, горілку пили та дівок водили. Така це була бригада, що її роботу Зачіплянка інакше й не називала, як халтурою. І ось знову з'явились, зачули поживу. Адже разом з таблицею тепер із собору ніби знято якийсь покров охоронності, недоторканості. Віднині собор став об'єктом ненадійним, і це, певне, якраз і пригнало мерщі сюди халтурників. Відомо, що і на руйнування часу можна добре урвати». До того ж згадала ця братія про колись уже виконані тут роботи, хоч і було їх на копійку. Спом'янули якийсь свій договір, що його, мабуть, уже й миші з'їли. Бригадир реставраторів, щуплявий підтоптанець у береті, помовив селищен підписати йому якогось акта. Виправдальним тоном пояснював на Майдані, чого роботи було тоді заморожено. «Ви ж знаєте, як це в нас? То кошторис на затверджено, то оліфи нема, душів тебе нема». Презирливо скривився на це Федір-прокатник. Бригада небилежачого підкинув Шорко водій далекорейсних автобусів. Ще один з реставраторів скажився, що за висоту не платять. Бігаючи верткими очицями, шукав у роботях співчуття. По закону, верхолаза мається за висоту платити, а хіба то не висота? І закликаючи присутніх освітки, вказував на центральне шатро і ржаве з облізлою фарбою. Металурги з похмура поглядали вгору – то таки була висота. Молодиця вагітна, невістка горнового ткаченка, теж задивилась вгору, кривилась, наче хотіла спитати. А дитя моє вже й не побачить у тих бань та шпилів? Не, бо над собором сьогодні було наче блакитніше, ніж завжди. Ні юги, ні заводських димів. Ластівки вгорі змигували весь час. Чимось їм тут подобається. Ціле літа вони так змигують над опуклостями собору. Розмова в гурті раз у раз поверталась до таблиці. Зайшлося про походження її. Старші пробували пригадати, коли й ким було її відлито. І виходило так, що ледве чи не за декретом Леніна відлита була вона. Ота чавунна зачіплянська таблиця. Учитель Хомарованович, у якого до війни сиділа за партою легендарна Майя Прапірна, Неремстиво стояв позад гурту, сухенький, сивий. У розмовах участі не брав. Тільки очі його, задивані на собор, понялися сльозою. Йому більше, може, ніж будь-кому, було чого переживати. За цей собор він свого часу на Магадані побував. А, власне, більше за свій темперамент. За те, що мав звичай аж надто запальну історію храму переповідати учням. Багато хто з металургів, людей різних поколінь, теж колись сиділи за партою у Хомиромановича і дещо знали про історію виникнення собору. Виник мові з легенди. Після зруйнування Січі в потімкімські часи повержені запорожці заснували монастир у цих місцях, у плавнях, що належали раніше одній із окраїнних запорозьких паланок. Отам у плавнях постриглись ученці, брали до рук, замість шабель, книги святого письма, перевдягались як оточенці – в буденну сіру одежу гречкосіїв.